От клятий джавр, думали собі татари, ми його піймали, а він нам наказує. І жоден не посмів йому в вічі поглянути. Які у нього страшні очі, як подивиться, то наче вогнем пече. Він певно з шайтаном знається, казав один татарин товаришеві збоку, як він наших мотлошив і по голові дістав і не подох. А тепер розірвав сирівці мов нитку. Вухо Тараса бистро почуло цю мову. Саме заколихалася трава, надлетіло стадо наляканих кіз. «Давай лука і стрілу!» – наказував Тарас. І його татарин послухав. Тарас, сидячи на коні, прицілився і випустив стрілу. Цап, що летів попереду, простягся. Тарас натягнув лука вдруге і поцілив задню козу. І зараз таки передав лук татаринові. Розбишаки не могли надивуватися такому мистецтву стріляти. «Тут заночуємо!» – наказав Тарас. «Розвести зараз вогонь, справити кози і спекти м'ясо для мене. Решту можете собі взяти». Тарас, кажучи, пронизував татар очима, а вони аж вертілися, наче їх справді пекло. Палахкотів вогонь, пеклося м'ясо. Тарас ліг біля багаття, він був певний, що тепер запанував над тими деконами, і прийшло йому на думку, чи не можна б уночі, коли татари позасипляють, скочити на коня і майнути в степ. Та ба, степ розлогий, дороги не знає. По дорозі може стрінути інших розбешак, а ті будуть відпорніші на його зір. А можуть у степу й вовки налетіти. І що ж тоді він зробить без зброї на охлялому коні? Не було виходу. Можна ще в степу заблудити і пропасти від голодної смерті. Треба ждати вигіднішої хвилини. Тарас помолився і зараз заснув міцним сном. Надранком збудили його татари і знову їхали розлогим одноманітним степом. А далі почали зустрічати татарські табуни-коней і їх напівдиких чабанів. Вони цікаво придивлялися до Джавра і дивувалися, чому його ведуть незв'язаним. Справді не знати було, хто кого веде. На погоню й поміч в села Тарас утратив усю надію. Нарешті на обрії показались мінарети перекопських джамій. Це вже перекоп ЕГЕ, «Ти його не знаєш? Там сидить Мурза, Менглі, до нього ми тебе ведемо. Ви мене чи я вас?» – спитав Тарас Горда і подивився знову у вічі розбишаці. «Добре, що вже кінець, що я не буду дивитися на ваші дурні пики. А хто ваш Мурза, лицар чи такий самий пес, як і ви? Наш Мурза – великий лицар, сам побачиш. Лицаря пізнають у боротьбі, а не на подушках». «Та що тобі, цапи на бороду, про це говорити?» Розбишаки і це стерпіли, Ніхто не став заперечувати. Коли в'їхали в Перекоп, Тарас роздивлявся на всі боки, щоб запам'ятати собі добру дорогу. Нарешті привели його до Мурзи. Він сидів на подушці, підібгавши під себе ноги. «Це отаман того клятого села Тарасівки, що нам не дає спокою», говорив один з розбишак, низько кланяючись. «Ми впіймали його на аркану степу і до вашої милості привели. За нього живого накладена нагорода». «Спитай його, як називається», – сказав Мурза до свого перекладача. «Я називаюся Тарас Партиченко з Канева», – сказав Тарас по-татарськи і схрестив руки на грудях. «Ти був на татарщині, що знаєш нашу мову? Я жив з татарами в нашому селі, і ще як малим хлопцем був, татарською мову навчився». «Чого так гордо стоїш передо мною?» – гримнув татарин. «Ти повинен упасти передо мною на обличчя і мені вклонитися, бо я твій пан, а ти мій раб. Я можу тобі зараз наказати відрубати голову за те, що з татарами воював, або висікти тебе різками». Він дивився грізно на Тараса. Тепер Тарас вдивився в нього своїми палючими очима. «Коли ти, пане, музро лицар, то цього не зробиш, щоб мене вільного лицаря різками сікти». «Я до вашого краю не приходив воювати з вами. Ви на нас нападали, ми оборонялися. А коли я піймав у полон татарина, то поводився з ним як з людиною, не наказував його сікти різками ні за що». Але татарин уникав уже його погляду і, закривши очі рукою, закричав, мов насамовитий, «Чортові в нього очі! Закрити йому голову і висікти до крові!» Наказ мить було виконано. Якийсь чорномаз накинув Тарасові полотно на голову. Його схопили сильні руки, зв'язали і зараз вивели. Тарас сказав йому на відході, «Я відразу побачив, що ти не лицар, а баба, коли моїх очей злякався». Його вивели на подвір'я, і тут висікли різками до крові. Тарас ані не застогнав. Потім завели до якоїсь шопи між інших невільників. Татари розбешаки, що його сюди привели – і сподівалися за нього взяти великі гроші, тепер дуже потерпали. Мурза так роз'ївся, що й говорити з ними не хотів. Тарасові очі так його запекли, що він хотів його чим скоріш позбутися. Видав наказ, щоб Тараса призначити до тої партії невільників, що мають йти на султанські галери до весел. Його мали при найближчій нагоді відвести до Козлова, а там передати до Стамбула. Тарас страшно страждав. Його за все життя Ніхто ніколи не бив А тут спарили його так Що аж шкіру поперетинали Та він стіпив зуби І не видав із себе ні одного стогону. Розбишаки боялися за нього Щоб не задубів